знову і знову уявляла собі її, таку вродливу, усміхнену, і думала про її життя. Отже, щастя – це не щось подароване долею, міркувала Іра, а внутрішнє переконання людини. Бути щасливим може кожний. Якщо зрозуміє, що щастя не треба десь шукати або чекати, коли воно впаде з неба. Бути щасливим треба просто навчитися, саме навчитися, тобто навчити себе, от де їй стало у пригоді знання древньої мови, яку так доскіпливо досліджували в інституті, але зовсім не використовували в шкільній програмі. Частка ся в дієсловах, адже це не що інше як скорочений займенник себе. Ну, якщо з граматикою все більш-менш зрозуміло, то в науці, яка називається щастям, я ще зовсім новачок, подумала Іра. А може, така наука взагалі не кожному дається? Ні, все це занадто складно для мене. Принаймні зараз. Ах, мені б розібратися із самою собою, зрозуміти, чого я, власне, хочу в житті. Виходить, заміжжя не головне. Як завжди, прямолінійно зробила вона висновок з недавньої розмови. Головне – це діти. Думаю, жодна молода дівчина навіть не здогадується, в чому, виявляється, полягає істинний зміст її жіночого щастя. Усі мріють лише про заміжжя. А про дітей, якщо й думають, то як про щось дуже... Абстрактне. От і мої подруги, подумала Іра. Одна вже вийшла заміж друга, готується до весілля, і обидві, як самі кажуть, дуже щасливі. Ну, правда, ліка з Васею чекають дитини. От тільки відчувати щастя від цього чекання, ліці, по-моєму, і на думку не спадає. Навпаки, вона весь час стогне та охкає, знемагаючи від токсикозу. Яке вже тут може бути... Щастя материнства, коли її так нудить. Вася навіть їжу сам готує і собі, і ліці. Чому намагається робити це, коли вона спить, або сидить на лавчині біля під'їзду? Адже в їхньому помешканні просто нікуди подітися від кухонних запахів. Вона і спати лягає о сьомі-восьмі вечора, щоб швидше заснути, та хоч у сні не почувати цієї веснажливої нудоти. Чому жінці а випадає стільки мук, поки вона виносить та народить дитину. Може, така її плата за радість, що її, як каже Кіра Анатоліївна, не зрівняти ні з чим іншим, радість материнства? Іра замислилася. Ні, все-таки це риса зрілості – бути мудрою. А молодість ніколи не знає, в чому варто шукати справжній сенс життя. От я, наприклад, про материнство зовсім не думаю, чесно зізналася вона собі. А втім, у мене дві молодші сестри, і в дочки матері я граюся із самого дитинства. Оленька взагалі виросла на моїх руках, іншої помічниці, крім мене, у мами тоді просто не було. І розгадала, скільки казкових історій та пригод вигадувала вона для своїх сестричок, коли дівчатка. Трохи підросли. Були там і зачаровані місця, що їх можна пройти, тільки зробивши якийсь добрий вчинок. І ляльки, з якими трапилося лихо, і їхній жалібний стогін змушував одважних малюків сміливо кидатися на допомогу. І хитромудрі загадки, відповіді на які часто підказувала сама постановниця цього чарівного дійства. А наприкінці обох маленьких героїн чекали, заслужені подарунки, солодощі та повітряні кульки чи нові іграшки. Згадала Іра й те, як навчала маленьку Улю читати і писати, влаштовуючи справжню школу з роками та з перервами. З дитинства уявляла себе учителькою. І тепер вона дуже близька зі своїми сестричками. Чим старші вони стають, тим менше відчувається різниця у віці, Таня закінчує десятий, Оля восьмий клас, а вона, Іра, щойно закінчила інститут. Усі троє майже вирівнялися. Усі вже не дівчатка, а молоді дівчата. Навіть Оленька. У це Ірі все ще важко повірити. Настільки звикли в родині до того, що Оля маленька. А вона... Тим часом у літку вже вступатиме до медучилища.